Bagaimana sifat Bani Israel yang terlalu angkuh. Semua membunuh Nabi-Nabi begitu ramai Yang disebut oleh Imam Ibn Qasir Bagaimana mereka membunuh Nabi-Nabi ini ribu ribu orang Dibunuh dengan suanak-suan Di antara sikap yang berlaku di kalangan Bani Israel yang digedahkan oleh Allah subhanahu wa Taala Hati mereka terlalu keras. Dan mereka terlalu mudah dipesongkan oleh dunia. Terpesongnya mereka daripada dunia, kita lihat ketika mana Nabi Allah Musa alaihi salam meninggalkan kaunnya dalam tempo yang tidak lama, menyebabkan mereka menyembah berhala daripada lembu. Ini peristiwa yang berlaku menyebabkan Nabi Allah Musa alaihi salam kembali sula dan marah kepada kaumnya mana apabila Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya mereka cuba nak mendampingi Allah subhanahu wa ta'ala melalui kaedah akal oleh kerana Allah tidak izinkan zatnya diperlihatkan kepada manusia pengikut Nabi Musa ini bila dia fikir dalam akal kalau ini muncul di dunia ini mengapa Allah tidak menzahirkan diri dia nak bawa zat Allah lalu dia fikir dengan nakal kalaulah dia tak boleh nak melihat zat Allah maka dia rasa dia takut syuk untuk melakukan ibadah takut syuk lalu dia fikir dengan nakal kebetulan di waktu itu ada seorang tukar Ha, tukar mas yang boleh mencipta mas ha. Dia ambil mas Dia mencipta sejenis anak anam ha, Buat daripada mas Yang disebut oleh Imam Abdul Qasir Kebetulannya Bila ini bertiuk Lepul ini mengeluarkan suara ha. Keluar suara macam mana Bermakar macam mana Keluar suara Lalu dia fikir inilah perlahan yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ambil anak lemus pun. Ha, supaya lebih khusyuk perlunya. Ha, dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, sehingga Nabi Musa alaihissalam terpaksa balik membetulkan kaum mereka. Suasana ini, satu suasana yang tidak sepatutnya berlaku di kalangan umat Islam. Tidak sepatutnya berlaku di kalangan hamba Allah SWT. Wa Walaupun mereka mengambil anak luku ini kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi faedah mendekatkan diri kepada Allah telah ditetapkan oleh Allah. Kita tak boleh nak buat apa pandai kita. Jadi Allah yang semua kepada manusia. kita sehingga kepada hari kiamat. Ada manusia apabila nak mengambilkan diri kepada Allah, dia cuba fikir dengan akal. Ini kita kena dia ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Bani Israel dahulu kala mereka fikir dengan akal. Ada orang yang mengambil pendekatan dia meninggalkan ajaran yang lain kemudian dia meruntuhkan perhatian kepada setengah daripada cara beribadah di zaman itu. Dia tinggal satu juzuk, diambil satu juzuk kemudian dia tuntunkan kepada juzuk ini. Bukan Israel pernah izrin beruzlah. Ya. Beruzlah dia ambil satu juzuk daripada ibadah iaitu puasa Israel dan disebut oleh Imam Ibnu Katsir, diambil satu juzuk daripada ibadah iaitu sujud kepada Allah. Dia tidak sujudkan. Bila lain dia tinggal dia Sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas Al dia sujud, dia sujud. Lepas dia sujud, dia sujud. Tidak diizim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kaedah ini adalah kaedah akal manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah. Terutama sekali syariat yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Allah memerintah kepada kita supaya kita mengambil pendekatan penampian diri kepada Allah melalui jalan yang, yang dijimunya oleh Rasulullah. Tak boleh kita nak ambil cara mengabdikan diri kepada Allah mengikut akal kita, kan? Kita kenali apa yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah mengajak kita ibadah ini: sembahyang, puasa, zakat, haji. Kita berzikir. Kita baca Al-Quran yang Dan yang lebih besar daripada segala-galanya, kita memperjuangkan Islam. Kita mengambil, ambil berat dengan anak-anak yatim. Kita ambil berat dengan urusan umat Islam seluruh dunia. Semua kita kena ambil. Kadang-kadang berlaku di kalangan umat Islam ini, diambil sebagaimana yang berlaku di zaman Bani Israel ada orang ini dia kira ambil pendekatan sebahayah dengan mengerti. apa tadi pegang buat bersebel so panjang ha? lalu dia beribadah ada orang yang menguzlahkan diri ha, duduk dalam capur dengan masyarakat polonya pun, masyarakat ini usah masyarakat ini usah dia ya, dalam capur lalu dia berzikir salani so, berzikir salani so, lepas itu bawa kuasa sunnah Tui semayang kuasa sunnah. Mari bulan Ramadan. Ah, dia berkuasa. Perjuangan tak tahu ke mana. Tui akal manusia. Pendekatan mendekat diri kepada Allah. Membuat manusia. Dan ada juga jenis. Ambil cara Islam ini dia berasa kuat. Berjuang kuat. Semayang jenis. Ha, ini pun ada juga jenis macam mana. Ha, tak kebel berhati. Ha, Masjid dan apa lagi. Ha, Tempat pak belajar engkau muda, apa mana? Ini pola akal. Ya. Akalnya, kita mestinya mendekatkan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, mesti melalui cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila mari Isteri tak rawak Sekali-sekali kena juga Anak-anak tak rawak ha, Kadang-kadang kita aja bangsa Isteri kita tuduh labuh, Anak kita pakai baju Nampak pusat Aku ada ha, juga je memang Ini adalah tugas dan tanggungjawab kita. Yang saya sebut, to'amik pula. Anda tidak dididik dengan baik. Ini mengikuh nafsu. Kita rasa kita selesa dengan diri kita. tiga tahun tiga belas tahun di Maghah Al-Mukarrama sepuluh tahun di Madinah Al-Munawara berdian diri kepada Allah di kalangan Bani Israel ini dengan cara menggunakan Allah gunakan ada yang semua lemu, kononnya dengan semua lemu ini dia mudah nampak mudah nampak gerung pada Allah subhanahu wa ta'ala banyak Tuhan juga tapi tidak diizinkan oleh Allah caranya begitu juga calon yang saya sebut tadi sebahagian daripada bangi Israel dia ambil beberapa konsep ibadah yang sesuai dengan akal dia sesuai dengan perasaan dia orang berasa bahawa kalau sembahyang ini sedap ya kira sembahyang kira sembahyang ada orang yang berasa kalau zaman kita kalau Ba'dama dia juhat. Masjid ini dia buat. Yang ni dia buat. Tapi semayal tu. Pernah saya bertemu dengan seorang hamba Allah. Alhamdulillah dia berubah lepas daripada pergi ke utuh sekali dengan saya. Dia sebut. Bila berbicara dengan saya dia sebut. Banyak masjid yang dia buat. Banyak anak-anak yatim yang dia fapuk anak yatim pergi sekolah perbelanjaan lah itu orang anak yatim dia dulu tapi tak semua yang terpuas. saya sebut berbincang saya kata sembahyang ini merupakan kunci kepada agama Al-imam Zahabi di dalam kitab Al-Kabair ya, Imam Zahabi ini ulama fiqh dan ulama tasawuf dua-dua dia di dalam kitab Zahabi Meninggalkan sembahyang ini Menyebabkan seorang manusia Menjadi kafir Tinggal sembahyang kafir Walaupun dia tak engkau Ibadat lain kita engkau baru kafir Puasa Kita yakin bahawa puasa ni wajib Tapi kita malah Kita tinggal tak jadi kafir Kita dosa-dosa Dosa kita dosa besok begitu juga zakat begitu juga haji kita tahu dah hui tanya nah, melancong sana melancung sini Amerika sampai dah Jepun sampai dah Mekah tak sampai nah, ni ada juga jenis macam ni rumuh lepas beki-beki lepas beki-beki kereta lepas tukar-tukar stok lain lepas tukar-tukar lepas tukar-tukar Mekah tak pergi tak pergi ke Mekah tapi dia yakin bahawa menulaikan ibadat haji ini rukun Islam yang wajib. Tak jadi kafir. Sembahyan, dia yakin sembahyan ini wajib. Tapi dia tinggal kafir. Disebut oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya al kabair Dosa-dosa yang besar disenaraikan Kafir. Kau, hamil Allah ini. Kebetulan bertemu dengan saya, kebetulan duduk satu hotel berbincang. Saya mengatakan bahawa seseorang yang tidak menunaikan sembahyang, tak sembahyang, yang pertama sekali kali al Imam Syahab bin dan Imam Syahab bukan istihaq daripada dia, dia ada nas-nas dari pada Nabi saw. Antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka as-salata muta'addidan faqad kafara." Sesiapa yang tinggal sembahyang walaupun sekali dengan cara sengaja kafir. Nabi istilhis pun. Saya kata orang yang tidak menunaikan sembahyang dia buat apa jua kebaikan akan dibatal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sembahyang ini merupakan tiang agama. Rugi tak ada sia-sia kalau tiga sembahyang dengan hutuh ibadah, dia hutuh habis. Hutuh. Lalu dia sebut, macam mana ustaz, dia kata. Kalau sembahyang ini, saya sembahyang di Mekoh al mukar Sembahyang di Mekoh, kita tahu, sembahyang satu raka'an sama dengan 10 ribu raka'an. Dia main kokolator. Sembahyang. Dan satu waktu, maknanya macam sembahyang 10 ribu raka'an. Jadi punya uang buat tu ni kalau bagi dengan lima berapa tahun? Ah, ha, main macam negara atas dunia. Ah, ha, kita negara ini untung tiga ribu kemudian besok negara punya untung seribu 1500 ratus ini. Kapal ha, buat tu untung seribu lima Saya kata dalam ibadah tak boleh kita buat macam ni, panjang berbincang. Alhamdulillah dia perlu tahu kepada Allah. As ha, kalau ini dia sembahyang dengan baik. Ha, sembahyang dengan baik, ha, dia buat dengan baik. Tapi nak cerita baharu, manusia ni kadang-kadang dia ambil padang agama itu dengan nafsu dia. Ha. Bila dia jumpa dengan hadis sembahyang di Mekah ini, ha, sekali kita sembahyang sama dengan sekian ribu, sekian ribu, ah ha, kalau tinggal, asyraf ha, kali sembahyang sekali koko yang di ha, Mekah, ah dia fikir macam tu. Macam-macam ha, manusia, ini saya nak sebut manusia ada manusia zaman kita kadang-kala kita tengok ah ha, masalah kerohanian saja tinggal perjuangan ada orang yang berjuang tinggal kerohanian macam-macam macam-macam sebagaimana yang saya saya sebut ini. supaya kita baiki semula kita lihat semula masyarakat kita supaya kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala Apabila diberi pertolongan oleh Allah, Allah akan bagi macam-macam kepada kita. Allah akan bagi kemenangan, Allah akan bagi macam-macam. Sebab itu dalam arus yang ada sekarang ini, kita kena muhasabah, kita kena baik. Jadi sebab itu, dalam ayat yang saya pilih ini, bagaimana Nabi Musa alaihissalat, apabila berdepan dengan kaumnya, mengambil konsep ibadah dengan cara mereka sendiri, Cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Cara yang tidak diizinkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Apabila Nabi Musa ambil balik benda ini. Bagi tahu semula kepada kaumnya. Menyampaikan dakwah semula kepada kaumnya. Nabi Musa menyebut. Waktu lana fi hadhi dunia hassanat. Permohonan doa Nabi Musa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta dengan Allah. Waktu glana fiha di dunia hasanah wa fil akhira. Wahai Allah. Tetapkanlah kepada kami di dunia ini baik. Begitu juga di hari akhirat. Bagi kebaikan di dunia. Dan juga kebaikan di hari akhirat. Kebaikan di dunia ini banyakkan. Yang disebut oleh para alim ulama tafsir. Tidak dianggap kebaikan kalau Allah subhanahu wa ta'ala anugerah kepada kita hal terbenar yang banyak. Sekadar itu sahaja tidak dikira kebaikan dunia. Kebaikan dunia adalah kebaikan yang boleh membawa kepada hari akhirat. Allah anugerah kepada kita anak-anak. Macam mana kita nak buat supaya anak-anak kita menjadi saham yang besar apabila kita meninggal dunia. Dia jadi, Anak kita ni menjadi anak yang salih. Bukan saja dia boleh jaga diri dia, dia boleh camin kebaikan dia. Tetapi dia memberi saham yang besar kepada ibu bapanya sempas daripada ibu bapanya meninggal dunia. Baru dikira anak ini kebaikan di dunia. Begitu juga hal terbenar. Allah kurniakan kepada manusia hal terbenar. Bahkan dijadikan dunia dan segala isi yang ada ini semata-mata untuk kepentingan manusia. Allah tak buat dunia ini kerana jika kerana jin semata-mata ini disebut oleh ulama kasi jin ini makhluk yang kedua makhluk yang pertama adalah manusia Imam Ibn Al-Katir sebut kalau dunia ini semata-mata untuk jin Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat keindahan yang sebegini kerana jin kita tahu tahulah jin yang mengatulah begitu daging kari kari Kutu, tomia, suekor, macam-macam mana. Ha, su, belum Ini manusia. Kalau dia, Allah tak buat. Keindahan yang ada. Buah dunia, buah macam-macam. Macam-macam ha? benda -macam yang ada dalam dunia. Ne'mat itu, ne'mat ini, kerana manusia. Memang Allah buat dunia kepada manusia. Tapi dunia tidak dikatakan baik. Sekiranya kita lupa kepada hari akal. Rabbana afina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wahai Allah kunyakanlah kepada kami dunia ini baik begitu juga hari akhirat baik wa qina azabannar bahawa dunia berpunca manusia ini dihumbang oleh Allah ke dalam api neraka. sebab apa? dunia yang baik sahaja boleh menyelamatkan manusia di hari akhirat dunia yang tidak baik iaitu manusia memberi perhatian kepada dunia tanpa melihat bagaimana dunia yang dianugerahkan oleh Allah ini akan menjadi bekalan kepada mereka selepas daripada mereka mati Nabi Musa alaihissalam dia tengok kaumnya banyak tersesat di atas dunia ini disebabkan perhiasan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah hiaskan manusia di dunia hiaskan mereka dengan makanan-makanan yang banyak Bani israel al-manna wa salwa yang diturunkan ma judatan minas sama makanan yang telah masak yang dihidang di zaman itu yang kanjir diberi oleh Allah nah, Nabi nasihat seekejap ya, waktu maida taminas sama tu makalah nak macam mana jangan ambil buat balik tapi dia pulah juga buat balik israel ni dia pulah juga dia kata doa balik dulu, tapi dia sembunyikan dalam pasir. Dia susuk balik. Nabi kata, makanlah, nak makan banyak-banyak pun, tapi ha, jangan buat balik rumah. Dia kata toa balik rumah, oh, ha, tapi dia buat dalam pasir, dia kamu. Jangan tangkap ikan hari Sabtu. Tak ikan. Tapi dia tepung dulu dengan buka. Hari Sabtu, dia tepung dulu dengan buka bagi hak dia dia. Ya Allah mesti Allah kaum dan benda ini bukan saja berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sampai kepada hari ini. Umat Muhammad sampai kepada hari ini. Masalah macam ini. kita tengok banyak manusia cuba takwil takwil. Jangan berjudi. Dia kata, tak berjudi. Cuma nak jaga keselamatan. Oleh kerana benar ni, kalau kerajaan benar berorang berjudi, kerajaan tak benar berorang berjudi, maka kita tak dapat elok. Tak dapat elok. Maka, lebih baik sekiranya kerajaan mengeluarkan lesen. Cuba takwil mufti senyap, tak kata apa ha? mufti tak kata apa senyap sebab takut perlu tak berasa bukan dia tak tahu, tahu zaman bagi Israel, sebab apa jadi macam tu, zaman dulu dia ada juga mufti selain daripada Nabi ini dia ada ulama dia ada ahli kitab ahli kitab, bukan dia tak tahu tapi apabila juhalak orang-orang yang jahil mereka membeli para alim ulama, maka para alim ulama dia jadi bisu. Pemerintah beli para alim ulama menyebabkan para alim ulama hanya mengeluarkan fatwa yang diarah oleh kerajaan. Zaman mulu lagi. zaman kita pada hari ini kita lihat terlalu mendukacitakan. Terlalu mendukacitakan mustahil apa nama hukum dia tu? Ah. Jadi kena nak ni. Nak bagai tahu kawai macam mana fa, so, kawai macam mana batal. Tak boleh jadi mustahil. Istilah mustahil, hafwa mustahil. Dia mesti berincikah. Dia mesti menentukan hukum. Ketika mana masa Allah yang berlaku, masa masalah ini telah termaktub dalam kita, ataupun masalah ini tidak termaktub dalam kitab, maka secara daerah, dia menemukarkan hukum, berasaskan kepada Quran dan hadis. Ini mufti. Tapi kita tengok pada hari ini, mufti ini jadi nama saja. Peran dia dah habis. Hadam. Mari macam-macam kekalau. Macam-macam kekalau. Dalam negara kita. Isu judi bola. Judi bola. Kena ingat judi bola ni dia tarik. Ha, kerajaan kata kita tarik judi bola piala dunia. Dia tarik oh piala dunia aja, Piala lain tak tarik tu kena ingat. Tak tarik. Ha, dan saya difahamkan bahawa tu ada pun. Kelulusan-kelulusan judi yang baru ni tu ada. Ha, banyak. Banyak. Ha, sebab itu jangan dia tarik ini, ha, jangan ha, jangan teragak-agak lah. Ha, kita, ha, mesti bantu. kita mesti bantah. Kita mesti bantah. Esok, kena ha, keluar orang-orang. Ha, sebagai tangga sokongan moral. Saya pun kadang-kadang mari berasa guru juga. Guru macam mana? Takut orang Cina dengan orang India lebih ramah daripada orang Melayu. I baler. that. Orang Cina, orang India jangan main sekali ini. No. Ambu cilam ummu alhamdulillahirabbil alamin wal asibatu lil muttaqin wala hadwa la ilaha illa zalimin. Habacik luar India. Dikotabang mau ni saya pergi. Ha dekat majlis. Ha, Ambu ha. Alhamdulillah. Wakil daripada China, wakil daripada India. Nak bercakap tu alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin Yakin dia kepada perjuangan Islam Sehingga dia sebut Kalau nak buat satu perubahan yang total Dalam negara kita Masalah judi, masalah rasuah, masalah penyelewengan, Kalau nak buat perubahan secara total Pucuk kepimpinan negara, perdana menteri, menteri, menteri dalam negara ini, mesti dipegang oleh Pak Inggeris. Soal lain dia kata saya tak nampak gambar. Dia kata saya bukan saya orang Cina, saya orang India dia kata. Tapi sebab orang Cina orang India dia kata dan orang-orang parti-parti. Dia tak ada akhidah benda tu dia boleh dijual boleh beli lumpat mati sana sini macam-macam kerana tak ada akidah. Orang Pah dia ada akidah. Ya. Ha. Saya tu dah juga Sebab tu saya memanglah mu MP judi ini orang Cina, orang IBL punya mak Pak orang Melayu ni bandar. Sebab mereka bersiap sedia untuk tunggu. Ha, takut dia lebih lama. Ha, Insya-Allah kita tu lamalah. Ha, Insya-Allah. Baik. Dalam ayat ini, Nabi Allah Musa AS minta dengan Allah, supaya dunia ini dia jadi medan kebaikan untuk umat Islam. Ia ambil umat Islam tidak hanya dengan kemewahan dunia, tidak hanya dengan perhiasan dunia, Allah anugerah kepada mereka, mereka kena terima kalau kita tolak dunia kita akan jadi kufur nikmat kita kata sama lah cara dunia nak bekerja nak apa makan kasar saja aku kira nak mengaji nak baca Quran nak sembahyang nak mengaji macam tu masuk melaka datang sembahyang kena tengok bagaimana masa depan anak-anak kita bagaimana ini bagaimana ini tengok Islam ini dia meluas ini Menguasai segala-galanya Biar kita kuat bekerja Kita kuat beribadah Dan kita beriman bahawa Segala benda yang kita buat Ini adalah ibadah Kita berniaga Ibadah dapat pahala Sebagaimana kita sembahyang kita berkawin, kita dapat pahala sebagaimana sembahyang. Kita puasa, kita dapat pahala sebagaimana sembahyang. Kita tunuh orang lain dapat pahala sebagaimana sembahyang. Kita mengiri majelis ilmu uh, sebagaimana kita sembahyang. Kita perjuangkan Islam sebagaimana kita sembahyang. Semua kegiatan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita berdepan dengan dunia, waktu bela fiha dzhi dunya hasanah. Wahai Allah. Kamu tetapkan kepada kami Dunia ini baik untuk kami Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan perkataan Waktub Dalam ayat lain Rabbana a'kina Diberi a'kina A'kina Di dunia hasan Wahai Allah anugerahkan kepada kami ini Dunia ini baik dalam ayat ini waktu mana di هذه الدنيا حسنا. Wahai Allah, kamu tetapkan hikmat. Tetapkan kepada kami dunia ini baik. Maknanya ayat ini ayat yang kita pohon kepada Allah selpas daripada kita sedar. Selpas daripada Allah anugerahkan kepada kita dunia, kadang-kadang kita hanya Kadang-kadang kita leka. Bila kita sedar daripada kelekaan ini, kita sedar daripada kehanutan ini, kita balik kepada Allah, kita fuhum kepada Allah, supaya kita tidak terpulang dua kali. Waktu berlanda, wa'ay Allah, tetapkan kepada kami, dunia menjadi kebaikan kami. Tetap. Bukan semata-mata kita minta begitu, tapi kita minta dengan Allah selepas daripada kita sedar. Kita faham. Dunia ini memang cabaran yang besar untuk kita. Kita sedar. Maka kita minta dengan Allah. Waktu malam. Wahai Allah. Tetapkan kepada kami. Biar dia tak bergantung lagi. Sebelum daripada ini. Kami ada pengalaman ya Allah. Maknanya begitu. Kita perlukan kepada Allah di waktu malam. Wahai Allah. Sebelum daripada ini. banyak Kita anjur dengan dunia. Dalam hidup kita barangkali pengalaman Kita bekerja di pejabat untuk cari gaji bulanan Kita pernah tinggal sembahyang Pernah tinggal sembahyang Kita berniaga sibuk Tinggal sembahyang Kita bertani Sibuk Ah Duduk dalam sawah Duduk dalam kebun, Duduk dalam SD Kita tinggal sembahyang Ya Allah Kami tinggal sembahyang Kali ini kami sedar Ya Allah Bila kita sedar Kita bukan balak dulu kita minta dunia dengan Allah, tapi kita minta dengan bahasa. Waktu bela lah di hadir dunia Hassan. Ya Allah, kamu tetaplah kepada kami. Dunia ini menjadi baik kepada kami. Dia jadi baik ya Allah. Dunia tetap. Biar dia daftarkan kepada kami ya Allah, tapi kamu jaga kami ya. Allah. Kamu jaga kami. supaya kami tidak dibodohi oleh dunia, tidak dihanyut oleh dunia ya Allah ini adalah salah satu daripada permohonan yang dipohon oleh Nabi Musa alaihissala. Permohonan ini diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apabila nabi-nabi dan rasul-rasul ini memohon kepada Allah dalam perkara dunia ini dengan berbagai-bagai cara kita mesti jina. Bahawa gambaran dunia memang dia merosakkan manusia itu hura manusia. Kita tengok orang tak sembahyang, dia kejar harta dunia. Orang sanggup terlibat dengan macam-macam cara -macam sebab apa orang judi, nak duit. Sebab apa orang bunuh orang, bini -bini? Doing. Doing. sebab nak duit. Duit, sebab orang menipu duit. Maknanya cabaran dunia ini merupakan cabaran yang besar. Inna Hudna ilaiq kata Nabi Musa alaihi salam Inna Hudna ilaiq Hudna satu istilah di dalam bahasa Arab ini yang terlalu suka untuk diterjemahkan dengan cara yang paling cepat di dalam bahasa lain bahasa Arab ini satu bahasa Al Quranul Kari tambah pula bahasa Arab apabila diterbitkan oleh Allah sendiri dengan menggunakan bahasa yang begitu luna, bahasa yang mempunyai pengertian yang begitu dalam. Inna huda na ilaih. Ya Tausbih. Inna rajakna ilaih. Kami balik kepada kamu, Ya Allah. Inna huda na Wahai Allah. Huda biasanya diterjemah sebagai taubat. Ia ya bukan saja taubat, tetapi taubat yang ada di dalamnya taubatan nasihah. Dan saubat yang diiringi dengan segala penyesalan. Maka seorang manusia kalau kita nak balik pada Allah, kita mengaku di hadapan Allah. Kita menadu kepada Allah. Kita keluarkan segala isi hati yang ada di dalam jiwa kita. Memang Allah Dia tahu apa benda yang ada dalam jiwa kita. Allah tahu. Dia tahu mana di sudut. Allah tahu apa yang ada di pelusuk hati kita Tapi adab kita dengan Allah Kita kena keluarkan benda ini Macam bapak dengan anak, -anak. Kita dengan anak-anak ni Kita tengok ekor mata Kita tahu dah dia nak apa Tapi biasa kita tak bagi Kalau dia tak bita ya, Dia bita dulu kita tanya nak buat apa Ah ha, Kita tengok tahu dah ha, Tengok ekor mata ini nak Kita tahu dah tapi kalau dia tak sebuah begini-begini kita pun tak tahulah kita tahu dah ha? ini fashion kita sebab aku kita gaya kita tahu tak no. i'm not ay pojok ni nak bending ni fashion ni ha, kita tahu dah ha, tapi kita buat dia isteri pun dia tahu dia tengok ekor mata suami ini gaya ni nak tambah dua dia tahu dah ha, tapi waktu dia ambil, duduk dia ha? Ha. baik kita dengan Allah Allah tahu apa yang ada dalam hati kita Allah tahu tapi Allah minta kepada kita doa salat hajat tafakkur kalau boleh kita baga tahu kita luahkan segala isi hati yang ada dalam hati kita ini disebut di dalam kitab-kitab tasawuf supaya Allah terima kita nak buat urusan dunia kita tahu pada Allah Walaupun Allah tahu, kita bagitahu. Wah, Ya Allah. Aku ni anak ramah, Ya Allah. Kamu anugerahkan kepada aku, ramah, Ya Allah. Susah aku nak anak bela, nak didik, Ya Allah, susah. Aku tu lelabak kerak, umur 70 dah, Ya Allah. Pakit tahu, buat berlain. 70 dah, Ya Allah. Bekerja daripada muda, sampai tua, Ya Allah. Kita bagitahu, bagitahu dulu. Aku bela lembu dulu, bela lembu, patut tak jadi. Lembu mampu, Ya Allah. Bela-bela mampu, tak sesuai dengan aku. patut bela ayam pula, tengok ayam. Mampu juga, Ya Allah. Tadi tahu. Hmm. Hmm. Ini cara, kita bagi tahu pada Allah. Jadi anak siam malah aku bangun pagi lagi, Ya Allah. Sebelum buat benda lah, aku cari halta -hal benda. Nak tengok juga anak aku ni baik. Nak bagi tahu, kita nak minta yang anak kita nak masuk puasa. Lepas daripada nak masuk puasa, kita nak supaya kejayaan besar diberi oleh Allah. Tapi Allah minta, kita beranggap kita bagi tahu semua pada Bagi Ulama-ulama Tafau, kalau dia berdoa kepada Allah, dia minta satu benda. Tapi dia berdoa kadang kata memakan masak satu jahat. Atak tangan dengan Allah. Dia alirkan air mata. Dia minta tahu semua isi hati dia. Bagi tahu. Aku tahu, Ya Allah, aku ni tidak layak menerima anugerah daripada aku. Nak terima kejayaan sebab aku ni orang yang kotor, Ya Allah. Sebut kepada Allah, aku pernah buat benda ni, nyapu benda ni, benda ni. Aku tak gamut nak bagi bagitahu padamu, Ya Allah. Aku nak bicarakan benda yang baik ha, dalam keadaan aku ni tidak baik, aku ni kotor, Ya Allah. Ini adab kita dengan Allah. Kita tahu. Sebab itu ayat ini menggambarkan sekali ini. Tapi Allah berkala rejad. Inna Hudna ni Wahai Allah kami bertawbah kepadamu dalam arti kata taubah yang kita luahkan segala perasaan kita dengan Allah. Luah. Semua sekali kita bagi tahu. Kita ada mata Allah dengan isteri. Isteri ada mata Allah dengan suami. Bagi tahu pada Allah. Bagi tahu secara sungguh-sungguh. Kita puasa sunnah dulu awal Malam karat Lepas pada kita berbuka Kita solat maghrib Kita solat isya Kita baca Quran Lepas pada tu kita solat hajat Pagi tahu pada Allah Apa benda yang kita nak Lepas pada selesai kita buat baru lah boleh panggil orang lain Nak panggil tu guru Mari semuanya ajak rumah kita Allah SWT boleh panggil Tapi kalau kita sendiri tak buat Nak panggil orang lain Seterus panggil orang Mari tuduh semuanya ajak kat rumah Dia tutup menyadari Tak ukur dahul dia tak semai. Allah mana nak bagi? Allah mana nak bagi? Ini ayat ini jelas. Inna Hudna ilai. Ayat Hudna ilai memberi gambaran bahawa seseorang itu dia buat dulu. Dia bagi tahu kepada Allah subhanahu wa taala. Bila Allah dia bertobat kepada Allah dia bagi tahu segala-galanya kepada Allah subhanahu wa taala. Ini yang berlaku kepada Nabi Allah Musa as. Allah azab-i usid bihi man asha wa rahmati was'at kulli shay'in Allah azabi azab Allah subhanahu wa ta'ala akan man segala galanya yang dikernati oleh Allah azab Allah khususnya kepada umat Muhammad S.A.W sebab itu Allah bagi amaran banyak. Wattaqu fitnatan la tusiba illa allazi zalamu minkum khaas. kamu wahai manusia kepada fitnah apabila dia melanda manusia dia tidak tuju kepada orang yang zalim sahaja tapi dia akan meliputi semua. Sebab itu kita kena ambil peranan dalam masyarakat jangan pula bila kita mari masjid kita pakai jubah kita pakai serbang kita rasa sempurna jangan belum sempurna kita ada tugas banyak kali tugas banyak orang sebelum rumah kita apa benda jadi dalam keluarga kita apa benda jadi dalam masyarakat kita judi blamuk-lamuk ni ha, kita kira kita je aku dapat ha, boleh semayang monik ha, pakai jubah pakai serta monik orang nak judi-judilah itu orang lain dah Takutlah kamu fitnah Apabila dia melanda Dengan-dengan kamu sekali kena Sebab itu kita ambil pendekatan Dengan isu judi Kita ambil pendekatan Kita pantau Selain daripada kita nak tunjuk Kesungguhan kita beragama dengan Allah Kita nak menolak daripada fitnah Bencana, humuh Allah Macam-macam benda Boleh berlaku dalam masyarakat kita Sebab itu Allah bagikan gambaran Di dalam ayat ini Al-azabi usidu bihi man asyar. Katakanlah wa'ayu Muhammad. Ia ni katakanlah bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala akan melanda. Akan merempuk. Apa jua yang dikenali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat wa rahmati wa si'at kuna kalau Allah bertutur dengan manusia. Dan rahmat daripada ku, kata Allah. Luas. Wasiatkullasyuk. Rahmat daripada Allah ini terlalu luas. Fasaaktubuha lil-lazina yattaqun. Allah mengatakan rahmat ini. Aku akan anugerahkan. Kepada orang-orang yang bertahan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa yudhuna zakat Begitu juga orang yang mengeluarkan zakat Dan orang-orang yang beriman Dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat Allah ini luas Luas Kita nak fikir dengan akal Kita tak sampai kita nak kaji rahmat Allah ini, kita tak akan berat. Rahmat Allah terlalu luas. Allah yang sebut kepada kita, takut-takut kita marilah tersempit saja. Nabi Musa AS kita tanya perjuangan dia bertemu dengan Fir'aun. Bila bertemu dengan Fir'aun, kita boleh fikir sendiri macam mana. Takut-takut marilah tersempit sempit Allah dengan Fir'aun bila nak menang Nabi Musa pun anak angkat Fir'aun tukang, tukang bila dia daripada secik apa besar tiba-tiba yang dia bila nak tegur orang rapah kata bata jadi apa tak kenang jasa tak kenang budi macam-macam takut-takut -macam. Ha? Mungkin kertas seperti suniko-suniko Nabi Musa alaihi salatu takut hari rasa sempit dada hari rasa bahawa tak menang ini ha tidak ada jaminan masa depan tidak ada macam-macam Allah Subhanahu disebut di dalam ayat ini sekali lagi dengan perkataan fa sa'ak Dalam ayat mula-mula tadi waktu telahna fiha di dunia waktu Ya kita sebutkan kepada atina Allahumma atina da waqtu lana fi hadhihi dunya hatta bina perkataan uktu. waktu. waqtu ya. sini pula waktu. satu zaman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masa depan perjuangan Islam Masa depan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Alaihi yang menggunakan Islam ini dalam suasana yang begitu sukar. Nabi Musa berdepan dengan Tera'un cuba kita bayar. Kalau kita pejap masa, kalau kita jadi Nabi Musa, depan kita Tera'un, lakna Tullah yang mampu menakut jadi Tuhan. <tuh> Presiden mereka tak berani mengaku jadi Tuhan. Tak berani, kalau dia mengaku dari Tuhan anytime, jatuh Rusia, tak berani Fir'aun berani cuba kita gambar bagaimana besar dia, kuasa dia, dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la maknanya hebat kuasa dia. dan Allah anugerah kepada dia benda-benda yang ganjil zaman Nabi Musa alaihissalam Fir'aun sudahlah jahat, dia menguasai benda-benda yang ganjil, dia boleh buat piramid sting di musik keih pun ada Jangan ke kebatika pun tak ada dalam tu. Macam mana dia sesuai batu kefalori. Dia boleh buat ganjil, ha, Dia buat lampu. Malamnya ni siari padat. Allah lagi. Kuasa dia hebat. Berdepan dengan serawan. Nak no angkat pula. Memulakan perjuangan dengan penuh kesukaran. Nabi kita Muhammad begitu juga sallallahu alaihi wasallam Memulakan dakwah di muka Orang kafir berlaku Yang ada pula Abu Jahal, Abu La'a Umar bin Al-Khattab, Abu Sufyan Talai ha' sahaja Hamzah, foktanah dia sendiri Jahat Sebelum daripada Islam Cuba kita bayar macam mana? Mudah-mudahan bila kita bayangkan perkara ini Kita buka mata di zaman kita sekarang ini Alhamdulillah kita nisnat Senat dalam orang yang hidup tahun 50an. Nak memulakan perjuangan kita. Nak mengataskan empat. Saya rasa masih lama lagi. Baraka mahu fikir. Orang-orang ya. yang tua yang ada ini. Yang memulakan perjuangan daripada awal. Bagaimana kesulitannya. Bagaimana kesusahannya. Saya ramai kecil-kecil dulu. dulu. Ha, bersama dengan. Tuguru Masyidul Han. Saya tukang bawa kita waktu kecil-kecil dulu. Nak tukang bawa kita. Saya sikit lagi. Askal orang vendor Jakarta 2, 2. Ah bawa tukang bawa kita. Itu dia kicamu, metropolitan dia tukang bawa. Ah tukang bawa kereta mapuh tengah jalan, kadang-kadang macam-macam benda suka ah ha, balik-balik selok batang-batang kelapa duduk, tengah -tengah macam -macam. Tenuh -tenuh lah. itu penuh-penuh jalan. Macam-macam. Apa orang dulu? Selo-selo tu biasa. Dah, Orang merok, letak tangan. Macam-macam. Ini kesukaran memulakan dakwah. Orang yang hidup. Buka-buka ah, mata perjuangan Islam. Nak menangkah? Kalau terlaku lagi. Tak? Nak kata apa? Allah faham. Malah lagi nak perjuang Islam. Waktu senang musuh bawa beritah. Isu suku, Lepas suku makan pula. Ada kongrem makan. Sekali-sekali tak ada makan pun ha. no, miskin. Mu daftar pemilik ya mudah ja ya, no, daftar pemilik. Hmm. Ada yang disbut? Damai ha. lagi. Daftar pemilik dipuas hati oleh orang Cina, orang India, orang Melayu jadi bisnya. Ha. jadi jadi ha. lemah. Sahaja, berjuang kita ni Batu saya balik Zalmur dan pelopi zaman Rasulullah tengok perjuangan dia macam mana di pelopi, musywarak dalam terowu macam dalam beropi, panah tengok-tenok padang batu, musywarak dalam terowu keputusan musywarak pula cawangan-cawangan, kena keluarkan 10 orang yang berani mati syait keluar semua, yang berani mati syait keluar kita nak sungguh daftar pemilik punilah. Takbir kuat. Tiga kali senaraya tak boleh berguna lagi. Sebab apa? Oh dia daftar ni. Hmm. Nasa Amno ni jahat. Dia tak tersaluk nama. Tapi dia tak tersaluk nama tu. Dua kaji ah, dia ada. Dia ingat Allah waktu beri nama dia. Dia tak daftar lagi. Macam-macam ah, mana? Ah, ini bila kita turun. Ah, Dewan harian negeri Teganu turun ke Ha, kita dapati banyak berlaku benda-benda macam ni. Ha, jadi mitok-mitok tersesat. Perjuangan kita ni mudah. Allah sebut dalam ayat ini bagaimana permulaan perjuangan yang sukar. Yang payah. Yang dihadapi oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi mereka berjaya. Orang generasi sebelum daripada kita... Mereka menubuhkan, mengasaskan Jama'ahin, mengasaskan Perjuangan Islam ini, mereka berdepan Dengan kesukaran, ada di antara Mereka, syuhada, mati syahid Kita ni Tak nak nak mati syahid pun malah You goh agak hati lah Panyuh you goh Mati syahid Banyak peristiwa memali, peristiwa Nubuk berbau zaman dulu Kalau kita nak banyak Natija pada hari ini adalah hasil... Terima kasih. Ya kitab Al-Quran karal, lepas pada kita berbuka kita solat maghrib, kita solat isya, kita baca Quran, lepas